і рішуче ослабити цю владу, таким був його план. Малоросійська колегія почала перш за все тручатися у фінансові справи українського уряду, потверджує цю думку Оглоблін, а головно виступила демагогічно проти старшинських надуживань над козацтвом та суспільством. Енциклопедія Українознавства, Париж, Нью-Йорк, 1970 том 6 сторінка, 2214. Чи були такі надуживання? Були, що чудово довів у своїх розвідках Лазаревський, нерішуча політика Скоропадського цьому сприяла. «Малоруське панство», – пише Єфименко – було цілком зайняте своїм соціальним питанням, яке було для нього питанням існування. Роковим питання про те, бути чи не бути йому як дворянству, як стану привілейованому. Все залежало від того, чи встигне воно закріпити за собою народ із землею та працею тільки під цією умовою майбутнє його Могло бути забезпечено, тоді воно могло розраховувати на міцне суспільне становище, з'єднане з правами спадкового дворянства, інакше воно ніщо. Гребень суспільної хвилі, що піднявся випадково, і який спаде в наступну хвилю з волі тієї чи іншої стихії, Київська старіна Київ 1800 88-й год, том 23, сторінка 163. Але немало рації та ж таки Єфеменко коли писала: перед цим питанням блідли і всі інші питання історичних чи інших прав, політичної чи національної незалежності. Сторінка 163. Ці речі були взаємозв'язані з одного боку, входячи в структуру російської держави, панство заглядало на російські порядки і рівняло себе до російського панства, а з другого боку, вже й на той час в Україну почали сунути королівська радь росіяни, які хотіли захопити українські землі і народ, а старшину витіснити – Згадати б акції менше в той час. Саме тому Полоботок рішуче почав з перших днів свого правління боротися проти зловживань старшини супроти народу і проти судової тягнини в судових справах. В такий спосіб хотів не дати російському урядові вбити той клин між собою та народом. А Загалом, це пізніше в часи Кирила Розумовського, Українська старшина свої маєткові справи і питання про дорівняння своїх чинів до російських вивела в основу своєї політики. В цей же час вона ще тісно зв'язувала своє становище із фактом існування української держави власне автономії. Саме через це і назрів конфлікт із малоросійською колегією та гетьманським урядом. Вір'ямінов почав приймати скарги від населення і вимагати звітності від Генеральної канцелярії. Він збирає відомості про податки, доручує збирати їх російським офіцерам Глухівської залоги, нікого не минаючи ані старшини, ані монастирів. При контрзаходах Полуботок не подає колегій відомостей про збори і рішуче бореться проти негативної практики Українського суду та адміністрації. Він увів у склад Генерального суду чотирьох асесорів, щоб прискорити винесення судових постанов і зменшити судову тяганину, а в грудні 1722 року видав розпорядження, щоб схарги мали йти від нижчої до вищої інстанції українського уряду а не подавалися безпосередньо малоросійській колегії. За порушення цього накладалися штрафи. Крупницький, гетьман, Данила Апостол, старінка 31. Але не будемо поспішати. Ще 19 липня 1722 року написано Універсалі. аби пани полковники – Старшина полкова, сотники, державні, духовні та світські отамани та інші урядники, я ж ніхто не насмілювався принижувати і вживати козаків до приватних своїх роботизм, а мають вони козаки, при своїх свободах лишатися тільки військові, належні чинові їхньому, козацькому, відправляти послуги. Журнал і про упорядкування суддів. У серпні 1722 року тривали дискусії з бригадиром Вільяміновим. Так, 20 серпня був його милість пан полковник Чернігівський із старшиною генеральною у пана бригадира, де досить диктуючи про збори, так і про інше, пробавили у посидінню години три журнал. А вже 22 серпня Урядники Глухівські з майором Лихарьовим ходили в гетьманський склеп для огляду грошей, що там є. 23 серпня полуботок із старшиною знову були у Вельямінова, де про колишні вольності розмовляли, і статті Богдана Хмельницького одні другим показували, також і про збори та збирачів розмовляли. Журнал. Подібні словесні змагання – були і 25 серпня, де старшина змушена була згодитися на введення бджолиної та тютюнової десятини. Приговорили, хоч і не хотіли, пишеться в журналі, Полуботок дає розпорядження віднаходити старих людей, які ще жили при Богданові Хмельницькому, щоб мати свідків, чи були які тоді збори. 28 серпня Сталася подія досить цікава. Старшина і колегіанти ходили до гетьманихи і там узяли військові клейноди, які склали в осібне хранилище за своїми печатками журналу. Загалом старшина сподівалася, що малоросійська колегія обмежиться тільки роллю апеляційної інстанції відносно Генерального суду. Але, як кажуть, Пусти свиню під стіл, то вона вилізе й на стіл. Степан Вильямінов був людиною нестриманою, брутальною і сповненою не тільки самопихи, а й зневаги до всього українського. «Я бригадир та президент, а ти що таке переді мною?» кричав він полуботку. «Ніщо! Ось я вас зігну так, що інші тріснуть!» «Восудар указав перемінити ваші давнини і чинити з вами по-новому». А на зауваження Полуботка про непристойність такої поведінки Вельямінов крикнув «Я вам указ». Київська старіна, том 23, страница 163. Вель'яміну почав вимагати, щоб кожного листа, що його посилає генеральна канцелярія, було слано через малоросійську колегію, тобто колегія увіч прагнула захопити всі важелі управління краєм. На протест Полуботка Вельямінов з іншими начеб докучними відповідями сказав, що я маю, мовить, маю імени імператорської величності щодо всього того такий указ, якого не тільки вам, старшині малоросійський але й присутнім біля мене членам малоросійської колеги оголосити не можу журнал. Справа заходила круто, порозуміння із розпаношилим хамом не було, і полуботок змушений був удатися до чолобитних цареві. Хоч і як безнадійно виглядала ця справа, але під лежачий камінь, як кажуть, вода не тече. При цьому вирішено Вжити прохання колективного. Цей факт зафіксовано в журналі 19 вересня 1722 року. в Москву було послано до правительствуючого сенату знатного військового товариша Володковського, згодом загинув в російських казематах, та Холодовича. Була ця чолобитна від усієї малоросійської старшини, і знатного товариства на цареве ім'я, щоб той зволив милостиво відставити небувалі доти в малій Росії джоляну десятину, що починається супроти вольностей і податі з державних маєтностей та куплених млинів, що утверджені гетьманськими універсалами та грамотами імператорської величності, і шинків горілчанних старшинських державських та інших заслужених осіб із козацьких підсудків, журнал. А тим часом Генеральна канцелярія мусила просити про папір, смолку, лінію, воск та інші речі, потрібні для Генеральної канцелярії, які перед тим постачалися в канцелярію через екзектора, стягача податків. Факт малий, але показовий, бо навіть у таких дрібницях Гетьманський уряд був залежний від малоросійської колегії і був нею утиснутий, а малоросійська колегія антиукраїнську діяльність продовжує розвивати. 30 жовтня вона розіслала в усі полки укази проти запорожців, що їх ніде не приймати, і щоб з малоросійських обивателів ніхто, щоб у Запорожжя не ходив під загрозою «Жорстокого штрафу і кари», – цитує журнал. 26 листопада повернулися з Москви Володковський та Холодович. сподівання скарга старшини була прийнята милостиво, і посланці привезли грамоту, що цар указав у тому, у чому було прохання та скарги у вчинках на бригадира Вельємінова. І коли таке є – про виправлення. Закликалося також Гетьманський уряд жити з колегією згідно. Під кінець листопада повернулася застрахані, цар був там на війні посланці Полуботка, Рубець Табаковський, у справі вибору гетьмана. Цар цей акт відклав до свого повернення з походу. І хоч посланці з Москви повернулися ніби з позитивним вирішенням українських справ, Вельямінов і не думав міняти свого поводження і політики, через що уряд змушений був знову йти на змагання з Малоросійською колегією, принаймні 8 грудня, розсилає універсали в усі полки щодо багатьох затівок Малоросійської колегії всій малоросії Зайвих, в казну імператорської величності над указ його монаршої, незгідно статей Гетьмана Хмельницького, і посилає листа Вельямінову, щоб не втручався у справи, які йому не належать. Під кінець 1722 року Павло Полуботок знову піднімає питання про Гетьмана. Я зумисне докладніше зупинився на колізях боротьби Полуботка з Вельяміновим, хоч була ця війна іще цілком паперова. В мій часі один і другий навідували один одного, разом бенкетували. Нічого драматичного, пише Єфименко, в цій боротьбі не було, ніяких колізій, ні трагічних моментів, ні ефектних положень. Фінал цієї боротьби – виклик полубодка у Петербург, київська старіна, том 23, страница 165. Так саме фінал цієї боротьби і робить її драматичною, а звичайні колізії – незвичайними, бо за сухими рядками документів паперової війни проглядає величезна напруга у стосунках між двома боками. Явна і виразна конфронтація, яка поступово набирає цілком непримиренних форм та рис. Трагічність ситуації була в тому, і саме цього не добачає Єфименко, що малоросійська колегія виступала стороною окупаційною, наступаючою, за неї стояли цар і вся імперія, яка бажала проковтнути Україну, а гетьманський уряд засобів боротьби мав вельми небагато. Це була оборона, зв'язаного по руках і ногах, а в арсеналі його могло бути тільки одне – скарга і прохання. І це в той час, коли навіть скарга і прохання непомірно дратували бік окупаційно-наступальний, адже той вимагав безмовного і сліпого послуху та покори, а полуботок ані послуху, ані покори не виявляв. По-своєму наказний гетьман бунтував, і не тільки бунтував, а й розплачувався за свою і української старшини поступливість, за свою зраду Іванові Мазепі, за своє колаборантство при запровадженні українського народу в рабство. Але попри те не можна не відзначити, що й тепер гідності своєї ані гетьман, ані старшина ще не втратили.